Ja, vader, het is het is so, eere, ons harte is versarig, weer met die vreegte wat aan in is, vader. En so dankie dat ee bemoeienis maak met ons, vader, ten spuite van dat ee liefde en ten spuite van liefde is. Dat ee nie rekord hou van ons mistrappe, van ons fouten, eere. Maar het ons elke oomlik oomlik heren, elke oomlik in die verhouding met u kan staan, sonder een verlede. Al is dit twee sekundes, twee oomlikke geleer, heren, het u alreeds vergeet. Heren, dank u dat, dat ons u veroogend kan loof en dat ons u kan prijs, heren, want het is ons harte, vader. Het is die vreugde wat in ons is, heren, het is die vreugde wat ons ook na u toe bring, volgend, vader. En ons kan met niks anders na u toe kom, heren, als as die liefde wat u in ons beleed, dier die Seen, die Vader. Ons eer, Heere, ons dank u ook vir hynda, wat vir die woord vir ons bring, Heere, in ons Seen, ons Seena, ons, ons Seen die woord, en ons ontvang dit met dankzegging, Heere. In die naam van Jesus, bid ons dit, Amen. As daar enige iemand is, wat die woord het vir ons volgend, ons luister graag nie. Ek weet nie, ek was over nou 2 nawek in die Heere nie. En woensdag was ook leeg. En toe ek nou, soweer terugkom hier dan besef vir ou, wat die leemte. Ek het nie geweet dat ek die leemte kan heen nie. Maar as ou nou so rik weg was, en jy kom hier naartoe en jy ervaar, dat jy die onderlinge bijeenkomst nie bijgewoon nie, dan jy uitgemis. En die leemte wat ou weet, as jy nie hier is nie. Bid ek vanmorgen dat elkeen van julle, allemaal wat inluister, die leemte sal ervaar. Sal ervaar die roeping wat daar is, wat die leemte wat net eenvoudig nie daar is, as jy nie in die onderlinge bijeenkomst is nie. Nou is jy nog vanochtend hier soos, oh, en praat oor, wie jou tegenkennige gegeen dat jy naak is. Ek verstaan het nou. Ek voel nou toe, vanochtend ons nou hier soos voel het net vir my, God vat my so vast en hy druk my so stief en hy hou my so teen sy boor, en hy sê, ek is lief vir jou. Het is een wonderlijke gevoel. In Hebreers 1 vers 1 staan dan, nadat God baie keer op baie maniere in die oudheid gespreek het, tot die vaders dier die profete, het hy nou in die laaste dag tot ons gesprek, dier sy seend. En hy is hier om met ons te praat en ons moet net besef. Morgen jylle Jan het my gevraag om vanochtend met julle woord te deel. Hy is op die oomlik bezig om in, in Randfontein in Johannesburg in een baie groot AGS gemeente te bedien. En ek sien ook daar die mense moet oop oor om te hoor. Het is baie goed op my hart en uh, ek weet dat ek kan my net vraal hou julle harte oop en, en oor om te hoor. Uhm wat Renier nou sê, is dat wat ek so bewustheid het in die laaste tyd, dat Godse hart so is om ons tastbaar toe te maak, om ons vast te hou, en te sê ek lief vir jou net soos jy is. En ek gloon in die gemeente kan ons nie sê, dat ons nie genoeg woord hoor van Godse hart vir ons nie. En hoe God ons sê nie. En dat ons kostbaar vir die heren is net soos ons is nie. En dat ons ook gaan ontdek dat ons hierdie woord kan hoor en hoor en sien en sien, maar nie sien nie. En niemand, niemand kan vir jou die aanraking gee van Godse geest en sy liefde nie, sy liefde sy nie. Dit is net, dis in jou en om. En daar is nie fout aan Godse kant nie hy het die begeerte na ons, en hy het die begeerte om homself aan ons te openbaar, om omtasbaar aan ons te openbaar, en al wat nodig is, is net om te wees, Glo dat jy goed genoeg is, net soos jy is. Hierdie woord het ek al met die bybels in die groep gedeel, maar ek sien dat dit nog nie klaar is nie, en dat jylle nog baie meer vir ons hier oor wil sien openbaar, en ek wil jylle moet blij na genesis toe, ek wil graag hy, jylle moet dit gaan sien, gaan kyk, as ons terugkijk na elkeen van ons dagelikse lewe en ons dagelikse bestaan, dan is daar niemand van ons wat die is, wat nie konflikt beleef nie, wat nie verskille beleef nie, wat nie teleerstellings beleef nie, wat nie teenstand beleef nie. En ek wil nie vir oog en vele weis, dat die oudste leen van die bestaan van die wereld af, is vandag nog net so effectief in ons leven. En die effectiviteit daarvan is dier ons eie kese. En in my hart is dit dat ons hierdie dan gaan snap en gaan sê, maar hoekom word ek elke keer verslap pap onder een wip gevang? Hoekom buig ek my knie elke keer precies die selle leen? En kies ek leen bo boewaarheid? En die leen het een doel, net een doel. Die leen wil jou uittrek uit die posiesie uit om God tastbaar te beleef. Dit is al wat die doel wat die leen het. Die leen bring misleiding, bring misverstande. Maar weet wat is die leen sy grootste krag, Hy steel intimiteit. My intimiteit met die heren. En ek het veel op die boor dit so geskryf, want ek wil dit so my vinnig half deur gaan En ek hoop dat ons dit nou gaan so vastvat, dat ons nooit weer hier oor gaan praat nie. Ek hoop so. Dit volle geloof, vertrouw in julle. As ons begin by Genesis 3 van vers, ek denk julle moet somma by vers 6, nee, kom ons begin vroeger. Began by Genesis 2, ek gaan dit vir julle vinnig wees. Julle weet, van Genesis 1, 26, ek gaan nie al die skrifte vir julle lees nie, want julle ken dit. Het God een ding, hy maak die mens, vers 26. Hy maak die mens na wat? Na Godse beeld, na sy gelijkenis, hoekom? So dat die mens sal heers oor die visse en die sea en die vogels en die jemel en die vee en oor die hele aarde. So wat kom maak God? God kom maak die mens soos hy met een rede. Hy maak om gelijk aan God self. Ons is nie God nie, ons is gelijk aan God. Die rede waarom God ons gelijk aan hom maak, na nou sy beeld, dit beteken ons gelijk soos hy, sy gelijkenis beteken ons is gelijk aan hom, ons is nie, hy nie, ons is gelijk aan hom. Hy doen dit, hoekom? Want hy wil verhouding hee. Godse hart is intimiteit met ons. Dis al wat sy haard vir ons is. Toenaar het hy die mens gemaakt het, na sy beeld in gelijkenis vers 27, het hy die mens geseen, het gesien, is het verlede tyd, hy het die mens geseen, vers 28, hy het gesê, jy gaan vruchtbaar wees, jy gaan vermeerder, jy gaan die aarde vol, jy gaan dit onderwerp, en jy gaan heers daar oor, so hy kom, en hy kom, geer die mens gesag, hy sê die mens in een perfecte posiesie, hy geer die mens gesag, dan sien hy, in hoofstuk 2 vers 3 sê hy, Op die 7 dag het hy geseen en het geheilig, omdat hy daarop geris het van al sy werke. God skep die mens, en die eerste dag wat die mens sy oog oopmaak, wat hy mens is op hierdie aarde, is hy in ris. God sê my en jou geskep vir ris, nie vir werke nie, nie vir performance nie, vir ris. En Tu sien ons in vers 19, hoe blaas hy sy asem, oorstuk 2 vers 19, sy asem in die mens, en hoe die mens een levende siel geword, en hoe daar toe God sy asem inblaas, en weet julle, ons het het nou al baie op die prentje geteken, toe hy sy gees inblaas, dit is God sy gees, het die mens sy siel, levend geword, tot God sy gees, wat in hom is, wie in hom is, hy het om 'n levende siel gemaakt, hy gaan ris hom toe, vir hier die, wees vir hierdie verhouding. Right, nou, eens krefie, vers 25 sê, dit hy die vrou gebouw, ek hou daarvan, hy die man gesket, maar hy het meer effort gedoen, hy die vrou gebouw, sien jylle? Ja, het geweer as een verskil, en hy bou die vrou, en weet jylle wat, kyk wat sê vers 25, en al van hulle was naak, maar kyk wat staan daar, maar hulle het hulle nie geskaam nie. Hulle was naak, maar daar was absolute onskalt. Nou gaan ons nou opstek 3 toe. Nou hier staat perfecte harmonie tussen God en die mens op hierdie aarde. En een vijand kom. Nou moet op die slang pakkie, die vijand het een lichaam nodig, onthou die duivel is een gees. En hy moet dier iets of iemand functioneer. Onthoud, dit hier is een belangrike ding, mense, jylle kan nie in hierdie gemeente sê, dat die word baie gepraat oor die duivel nie. Ok, al wat ek veel sê, hy is uitgekleed, die heren het om oorwind, hy is ten toon gestel, hy het geen kracht nie, hy is van sy kracht gestroop. God het alle mag vir ons teruggegee. Die enigste mag, wat die duivel vandag het, is die mag wat ek en jou omgeek en hy kom dier een leen. En ons val vir een leen, en ons bekrachtig die vijand. Alright, na nou toe kom die duivel nou, en kyk wat doen die duivel. Nou ek het vir julle hier geskryf, wat julle sien, kom het net hierdie een stukje genesis uit. Die duivel kom, en hy sê vir hulle, vers 4, toe sê die slang vir die vrou, julle sal gewis nie sterf nie. hy sê ons het die kese van die boom, hy sê die twee bome in die tuin van Eden, die bome is, al wat dit verteenwoordig is, geese, ek jy het elke dag geese. So hy sê vir hulle, hier die een bome, as jy van die bome eet, sal jy lewe. As jy van die bome eet, gaan jy sterwe. So hy gee hulle geese. Die slang kom, hy sê, nee man, jylle gaan nie sterwe nie. En die slang was reg. Hulle het nie fysisk gegaan nie. Maar God het nie van fysisk doodgepraat, hy het van verhouding gepraat. Hy het gesê, sê, eet van hierdie verkeerde bome, dan sterf jy vir verhouding met my. Want verhouding bly een kese. Niemand kan ons doong in verhouding in sy kese. En hy sê, jy gaan sterf. En weel wat doen die slang? Hy sê, jy gaan nie sterf nie. Maar weel hoe slim is die vijand? Wie wat kom hy? Hy kom met een beter kaart wat hy speel. Hy sê, as jy van hierdie boom eet, gaan jy soos God wees. Hulle was klaar soos God. Die duivel kom met misleiding en sê, Jy mens is nie goed genoeg soos jy is nie. Doe net ietsie by. Eet net van hierdie vrug. Dan gaan jy soos God wees. En die grootste slaggaat in die mensdom vandag nog is, die vijand bring minderwaardigheid na die mensdom. Jy is nie goed genoeg nie. Ek wil vir jylle jonge mense sê wat die is. Moe nie jou knie buig vir minderwaardigheid nie. Jy is so waardig, dat God sy leven vir jou gegeet. Jesus het jou leven gekoop. Moe nie dat iemand jou misleid, vir jou te sê met een leen, jy is nie goed genoeg soos jy is nie. Jy is. Ek wil vir die groot mense sê, wanneer gaan ons dit gloe? wanner gaan ons oortuig word dat ek en jy goed genoeg is net soos ons is. Kijk wat doen hy in vers 7. Kijk vers 6, toe sien die vrou die boom, laat dit goed is, alles klink so mooi, en is hy lis vir die oor, sien jylle waarmee vang die vijand ons? En die lis vir die oor, en sy het begeer om verstand te kry, terwijl sy verstand gehad het, sy neem die vrug en sy eer het, en toe kom vers 7, Toe gaan altyd sy oe oop en hulle word gewaar dat hulle naak is en hulle het vijie blare aangetre om mekaar gewerk. Kijk wat gebeur. Die oomlik toe hulle uit verhouding tree uit intimiteit tree uit intimiteit met God tree in verhouding met minderwaardigheid tree met vleeslikheid tree toe kom hulle achter hulles na kom daar een selfbewustheid, en hulle verloor hulle godsbewustheid. Skielik is hulle net bewis van hulle onvermoe, van hulle naaktheid, hoe hulle lyk. Like. Weet hulle wat doen hulle? Die eerste ding wat hulle doen, hulle vat vijieboomblare genade. Verstaan daar nie daar jy nie. Vijieboomblare verdor binnen een dag, Dit het die taai wittere gemelkerigheid, is kraprag, maar hulle dit gevat, hulle vat vijieboom, hulle pooging, om hulle self te bedek, hulle maak die vijie blare, bedek hulle, hulle naakheid mee, met ons vermoe, wil hoeveel keer met my vermoe, probeer ek my minderwaardigheid bedek, Wile wat sluit my vermoe in, Meer meerwaardigheid, trots, ek wandel in vrees, ek probeer met allerhande ander goeders myself bevestig, maar ek bly minderwaardig. Jy kan die smartste, oulikste persoon wees, met alles wat jy in die vlees kan hee, as jy minderwaardigheid koester, gaan dit jou niks help nie. Die volgende ding wat hulle doen is, omdat hulle skuldig voel, omdat hulle self bewis is, Kijk wat doen hulle, vers 8 En hulle die stem van die Heere gehoor Terwyl hy wandel in die tuin in die antwinkje En die mens en sy vrou Het hulle verberg vir die aangezicht van die here En hulle tussen die bome van die tuin Toe roep hy, waar is jy? Onmiddelik, toe hulle self bewis is Toe maak hulle dit nie So wat is die volgende ding? hulle voel skuldig, hulle is aangekla, hulle kruip weg vir God. Gods oorals, dit is nou iemand vir wie jy nie kan wegkruip nie. Dit is nou iemand vir wie jy een deel van jou leven nie kan verberg nie. God is oorals, hy ken jou hart, hy ken alles, en hulle kruip weg en hulle vrees. Terwyl God het nie vir ons vrees gegeen nie, hy is God van liefde. Wele wat vers 11 Kom God en hy sê Wie het jou te kenne gegeen Dat jy naak is Wele ek gaan bedink hierdie ding En ek besef, wie weet God hulle snaak God weet wat hulle gedoen het God weet waar hulle gemis het Wat sê hy God kom nog steeds naar die mens toe En hy vraag, wie gee jou te kenne dat jy naak is Met die ander woorde, God sien hulle nie naak nie. God sien op daar die stadium, hulle al klaar dier die offer van sy sien. Want hy het geweet. Wie wat sê hy, hy sê vir hulle, maar wie bedreig jou, om vir jou te sê jys naak? Wie gee jou te kenne, dat jy naak is? Ek sien het nie, maar jy sien het. Wie het vir jou gejok, en gesê jys naak? Wie jok vir hom? die vijand. Minderwaardigheid is die klankstroom van die vijand. Dis die grootste leen van die vijand in ons lewe is om te sê, jy is nie goed genoeg nie. Terwyl jy geskep is na se beeld, na sy gelijkenis. God, jy, geniebel oor jou, hy het nie nonsens gemaakt door jou geskep het nie, mense. God skep net goed en uitstekend en uitmuntend, Maar die vijand gaan jou toekom en sê, jy is nie goed genoeg nie. Wie jou te kenne gegee, dat jy minderwaardig is? Wie jou te kenne gegee, dat jy die woord nie goed genoeg ken? Wie jou te kenne gegee, dat jy een verlede het om saam met jou te sleep, terwyl God aan gister nie dank nie? dankie daarvoor vir oogend. Ons het geen verlede nie. Ons is nie te noem. Twee te terug is verlede. Wie jou te kenig gegeen, dat jy nie genoeg aansien en guns in die wereld het nie? Wie het jou te kenig gegeen, dat God jou kwaad is? Wie jou te kenig gegeen, dat God teen jou is? Wie jou te kenig gegeen, dat jy nie suksesvol is nie? Wie het jou te kenne gegee, dat die goeie hevelik nie vir jou bedoel is nie? Wie het te kenne gegee, dat jy financieel vir altyd gaan sikkel? Wie het te kenne gegee, jou kind is rebels? Wie gee jou te kenne? Na wie luister ons? Wie het my te kenne gegee, dat het oor my gaan, en nie oor iemand anders nie? Vers 12 en die mens antwoord, hy sê, weet jy te ek kenne gegeen, het jy geëet van hierdie boom, en die mens antwoord, die vrou, wat jy my gegeen, om by my te wees, sy, sy, sy is die moeilikheid, hierdie vrou het geëet van hierdie boom, daarop kom hier by die vrou, wat sy sy, hierdie, daar is slang, A slang, wie die slang gemaakt? Jy die slang gemaakt. So wie het my mislei Wie het vir my te kenige geër, het is eindelijk al die tyd jy. Want jy het hier die vrou gemaakt, wat die appel geëet het, wat sy vrug ever ook al. Jy het haar gemaakt, so jy het is jy Nee jy dis nie ek nie, dis hier die slang wat jy gemaakt het. En wie wat ontdek ek in my leven? Ja, en my moes een rikkie terug, het te hy die wind uit my syl uitgaal, toe hy vir my sê, Nooi, die dienstnaag is nie groter as die Heer nie. En toe my man van my dit sê, toe besef ek, hoe is ek met ek bezig? En hoe belangrijk is ek in my eie lewe? Self, rechtvaardiging. Heere, dit is nie ek nie, dit die vrou wat jy gemaakt het. Heere, maar kyk hoe oulik is ek vir jy kyk wat doen ek vir jy, jyre kyk hoe traai ek my bes, jyre, kyk al die bybels die die groepen, jyre, kyk al die wat, jyre. en wat? Waar gaan dit? Oor wie gaan dit? Oor ek? Ja, dit gaan oor ek. Dit gaan oor selfrechtvaardiging. Dit gaan oor my. En ek moest op een punt in my leven kom om te sê, jyre, as jy my rechtvaardig het, as dit gaan oor die rechtvaardiging, dan gaan dit nie oor myself rechtvaardiging nie. En ek kan verskonings uitdink, so lang ek wil, en ek kan skuld gee, ons is goeie blindshifters, so lang ek wil, en ek sal baie rede kry, om skuld na ander mense te gee, en te wees, ek kan al hierdie goeders doen, solank ek wil mense, en ek sal die punte kry met die staaf, maar het gaan nog steeds oor ek, en wanneer ek op my troon sit, waar is hy? As ek my selfrechtvaardiging in stand hou, waar is sy gerechtigheid? Kan hy al twee gerecht nie, want weet jylle wat, hierdie kant is vlees, hierdie kant is leen, hierdie kant is gees, dis wie hy is. En solang ek van hier uit myself in stand te probeer hou, kan ek nie hier in hierdie vryheid leef nie. En weet jy wat het my getref? Dis hoe ek en jy lyk. Like. Ons het een lichaam, ons het een siel, Godse gees woon in ons, ons is kinders van God. Weet jy wat? dis Adam en Eva gelijk en Adam en Eva het in hierdie posiesie wat hulle in God gehad het hulle was hier God binnen hulle, binnen in hierdie posiesie was hulle vleeslikheid beskikbaar vir die vijand om by te kom eet so hier so het lekke gaps gekom, selfrigverging skuld minderwaardigheid verwerping om die vijand, jylle wat is een strijd in my huis, hy sê, het gauw per wol dint reikies, ek kan viser aan goed, in plaats jy sakke verpak, ek doen alles, reikies nie, so die vijand werk, kom my leven, en hy het met die leen gekom, en hy geinvultreer, dis hoe hy gelijk het, kom infiltreer, dis hoe ek en jy lyk, like. daarom infiltreer hy en wat nodig is is wanneer ons hier kan begin wandel en mense niemand van ons gearveren so hier is die aanklag nie hier is aanmoediging moet jou tyd nie mors met nonsens nie ek sit gister vinnig en kyk hier Frans en ek ga na die nieskanaal toe en ek sien hier die vliegtuig wat geval het en ek sien hoe die kinderboekies en die tasse en die goeders weis hulle so weet nie wat kom in my kop op en as jy nou in vliegtig was, en jy weet jy val, wat mense het gewet hulle val, wat so die laaste ding gewees het, wat in jou kop gegaan het? Waan so jy gedink het? Jy is val, en jy weet, jy gaan jou dood val nou. Waan so jy gedink het? Ek wil jylle vraag, wat is op die oomlik belangrijk vir die mense? Die feit wat die man met sy vrou het, of die onmin met sy kind, of sy finansies, of die landse toestand, of al hierdie goed, waar die vijand ons so mee bezig houd, denk jy dat dit het enige punte getel op hy oomlik? Neks! Waarmee ons ons bezig? Ons kan so bewus wees van Godse eerlijkheid, so in sy vrede leef, so in harmonie met mekaar leef, as ons kan sien om hier te leef. Dan is dit ek en da, binne in hom. Handelingen sê vir ons, in hom, in, henda, in hom, leef ek, beweeg ek, en is ek. Handelingen 17, as ek hier leef, hoe wil ek bewis wees van hierdie goede, as ek hier kan hees? As ek hier leef, dan lyk ek so, dan gaan strome van levende water uit my binnensuit vloeie. Joshua 6. Hulle weet te bly, ek gaan sommer vir julle vertel. Miskien moet jy hulle bly. Bly so in tot Joshua 6. Weet julle wat is Gaan net bietjie aan. Ons sien in Joshua 6 'n belangrike skrif terwyl jy dit soek. Dit is twee sonda terug, ek kan nie meer lekker onthou wanneer nie. Kom by hom op die pas, ba niemand wat my in hierdie water kan, ek klom by die water te kom, het iemand anders voor my in heb staan, ek is die na, in my, wat naas die van niemand my kan. ek het hier jou my volk te gaan verloog, wat sê hy, ek kan nie praat nie, hierdie evel, ek kan nie praat, ouwe leen van die vijand, wat is dit ons, en sê, minderwaardig, Joosja van hulle, alles, weet jy, dat die ons het hulle daak so besteel, as die arme volk hier net een bykie koring geplant het, dan kom maar, klomp my die in stedele koring. Dan is hulle vee hierso, dan kom hy my die aan Hulle het, man, die beleef. Ons beleef. Kijk. Okay. Wat sê hy? Nee, hy kryp maar net weg. Wat sê die heren? Jy is een dapper held. Jy gaan hierdie volk verloos, nou kryp jy weg. Nee, heren, net nie, ek nie. Wat kom die heren? Die heren staan, langs hierdie man, wat verlam is, hy is die geneesheer. Wee al wat hy op die antwoord is, ja, ek wil gezond wees. Wee wat sê, Heere, jy, kom nie daaruit, nie help my, niemand vat my soon toe nie. Soos wie iemand anders is skuld, wat my nie betijds in hierdie badkredite kan genees nie. Wat vraag Jesus, wil jy gezond wees? Al wat hy vraag, nou sê jylle sê kal by Joosja nou sê hy in Joosja nou jylle weet in Joosja ek gaan nou na jylle stik nees in die oorlog wat hulle nou teen aai gaan hee maar hulle is nou lekker braaf want hulle het nou al hierdie oorlog al geween en hulle is so succesvol en nie kom hulle nou en sê ach nie ons nie hoef jy die jylle allemaal op te trek nie check nou jy eie planetjes vers 3 toe hulle by Joosja terugkom het hulle vir hom gesê al die mannskap behoef jy op te trek nie. Om Omtrent 2000 man, of omtrent 3000 kan optrek, en hulle sal ei verslaan. Moe nie al die mannskap met toch, daai en vermoei nie, want hulle is maar min. Dis nie wat die jere vir hulle sê nie, dis hulle eie plan nie kies hierdie. Nee, heren, ons besluit, ons gaan dit nou soms so doen. Je weet, ons is so in beheer, ons het soveel oorloog gewen, ons weer aan nou om die ding te doen. So jere, jyf nie, ons sal alleen, ons sal net hierdie paard gaan, ons sal dit maak. So daar dan van die manskappe omtrend 3000 man daarna toe opgetrek maar hulle moes vlug voor aai. Nou kijk vers 7 Sê sê Joosja had sy kleren geskeer want nou moes hulle vlug. Vers 7, kijk wat sê Joosja kijk wat sê Ach heren waarom het jy hierdie volk ooit dier die Jordaan na trek, om ons oor te gee in die hand van die Amorite, so dat hulle ons kan vernietig? Precies die selle. Sê hoe sê die selle? Jere, nou, dit het wonderlijk goed gegaan met ons, vir hoe lang, en jere, jy was so goed vir ons, het al hierdie oorloog geween, nou doen ons hierdie keer ons eie planiekie, en hierdie planiekie misluk nou, Nou wie krij die skuld? Heren, hoekom het jy ons laat trek? En weet jy wat? O Josja het daar met geskeerde klere gelee en hy was rarig in die toestand nie. Toe kom vers 10, toe sê die heren aan Josja, Staan op, waarom toch leeg jy op jou aangezicht? Israel het gezondig, en het ook my verbond oortree wat ek hulle opgeleed en hulle het geneem van die ban goed en ook gesteel en selfs heimlik by hulle goed gevoeg en die kinders van Israel sal nie kan stand voor hulle vijanden nie hulle sal hulle vijanden die rug gee en hulle sal vlug omdat hulle self een baan geword het ek sal nie meer met julle wees en sy die ban onder julle uitverdelg nie staan op, heilig die volk, en sê, heilig jylle self teenmore, want so sê die Heere, die God van Israel, daar is een ban in jou midde Israel, jy kan nie stand hou voor jou vijanden nie, totdat jylle die ban onder jylle uitverweider het nie. En ons weet, Agan het nou hierdie baie mooie kleed, en hierdie klomp silber stikke, en goud staaf het hy nou gevat. Nou, ons kan ook miskien nou sê, nou wat is ons verkeer daarmee? Maar God het gesê, jylle vat niks saam nie. En kyk vers 21. Toet hulle het uitgewees dat dit Agan is, nou kom Agan vers 21, hy sê, ek het namelijk, een mooi mantel, uit s'n jaar by die buitgoed geseen, en 200 sikkelsilver, en 1 goud staaf, van 50 sikkels in gewag. Ek het dit begeer, ek het dit geneem, en kyk, daar leed dit begrawe, in die grond, binnen in my tent, en die silver daaronder. Vers 23, en hulle het uit die tent uitgehaal, en het na Joosja en al die kinders van Isra gebring, en het voor die aangezicht van die heren uitgeskid, en daar julle aangaan met sy familie, met sy gesin, met alle vee, met alles, is gesteene gaan gebraan. Wie hulle ding hier wys wat oor my staan, vastlaan in my hart. Ek het dit begeer, en ek het dit binnen in my tent begrawe. Heren kom, en hy sê vir die volk, hy lig jylle self. Maar hy sê, daar is baan in jou midde, en hy wys die baan uit. En ek, ek lees hierdie ding, en het tref my, toe hy sê, jy het het binnenin jou eie tent begrawe. En skielik wys die heren van my ding, die teenstander, die grootste teenstander in my eie lewe, is Is dit, wat ek in die vlees aanskou, wat ek begeer, wat ek denk ek nie het nie, wat ek al het is, die manier, hoe ek kyk, my denke, wat ek denk, mense, het is kern, wat ek denk, en ook, wat ek sê, oorloof ek my die recht toe in my eie lewe om my eie ek te koester en vir my selfrechtvaardigings atmosfeer te skep waarin ek kan wegkom met 'n baan in my lewe. Ek kan met my kop hier wees maar ek kan met my hart hier wees. Ek kan ja sê vir die woord hier, maar in my wandel en my leven, koester ek een baan binnen in my leven, wat ek in my tent, wat ek binne in myself inbring, en wat ek hier toe maak, en die vrug van hier die baan, is dood in die leven nie. En waar weis die heren, dit vir my, in my eie leven. Dit is vir my toch so belangrijk, wie ek is. En jy weet, ek verdiende om rechtig, dat my man baie netjes met my moet wees. En as ek nie nou lis is om dit te doen, of ek is nou lis om dit te doen, maak het nie saak wat jy wil doen, nie ek wil nou dit doen. En ek koester op hierdie troon van my lewe my eie posiesie. My minderwaardigheid kan een baan wees in my lewe verwerping kan een baan wees in my leven. My verlede kan een baan wees. Mense, hier die goed waarom jy elke dag te doen het, ek kan wrokke tegen mense hee, dis een baan. En ek het al die reg om wrokke tegen mense te hee, dis een baan. So voordat ek nie selfrechtverdiging in my leven, kon uitwoed, kon een standpunt inneem en sê, jyre, maar dit pas nie in my leven nie. En weel, ek sit met Janie oor die dinge praat, ons praat hulle goed. En ek sê vir hom, wat vir uitgestaan, is dat die jyre kom na my toe, nou preek ek nie veel en ek preek vir my hoor. Ek het drie weke terug hier by jyre gestaan of vir jyre gesê, die mat onder my uitgeplikt, vier weke, ek weet nie wanneer terug hier. Weel, hoe kom ons die mat? Dit was my vleesmat. Dit was my eie eksemaat wat onder my uitgeplik is. En het prijs die is uitgeplik. Want toe het op my neus geval. Ek het ambersus Jan gelijk. Visies het ek geestelik gelijk. Ek het op my neus geval. Want weet wat, ek moest eerlijk word met myself. En die drie vraag kom na my toe. Wie het my te kenne gegeen? Wie geef my voor? Wie geef my te kenne? na nou, wiese in spraak luister ek. Wie my te kenne gegee, dat ek een reg heet? Hoor nou mooi, nou moet mys het nie verkeerd verdraai nie. Mense, jy is waardig. Jy is nie een vloerlapie, jy is waardig. Jy is die prins en die prinses van die koning. Maar eie ek, het nie meer een plek nie. Heere vraag vir my, wil jy gezond word? Ek kan vertel dit vir jylle, hier, terwyl die Heere vir my bezig is. Wil jy gezond wees en dan? Wil jy gezond wees van jou eie poegings? Wil jy gezond wees en vry wees van jou verlede? Wil jy gezond wees van minderwaardigheid? Ja, ek het een strijd met minderwaardigheid. Ket. Okay. Wil ek gezond wees van minderwaardigheid? Die Heere vraag my, wil ek? nou verduidlik ek dit, het ek allerhande verduidigings, selfrechtveriging, of roep ek uit en sê, jyre, ek het minderwaardigheid in my leven, dit hoort nie by my nie, ek wil gezond wees. Sê, ja jyre, ek wil gezond wees. Die derde ding is dat hy sê, heilig jyre, voor die jyre. Wat beteken heilig? Sit jou een kan sit jou gedagtes, sit jou haard, eenkant, en dat hierdie ban, heilig jou van hierdie ban, in jou leven. Weer wat is die greidste ding om te doen? Die wonderlikste ding om te doen, is om in die einde van jouself te kom, en Jan weet al, ek doen dit so, ek gaan sit boon ons kamer, ons het hout vloer ons kamer, en ek gaan sit plat op my boude op die hout vloer, En dan praat ek met die here. En dan kom ek op die punt om net te sê, jyre, jy ken my leven. Jy weet wat binnen my hart is. En daar is in my hart, jyre, wat ek nie eers ken nie wat jy ken. Maar ek kan nie meer, dat daar een ban in my leven gekoester word nie. kan niks meer terughou nie. So jyre, hier is ek en ek vraag dat jy my hart vir my openbaar, wees jy my wat is in my hart, want ek kan baie makkelijk met my kop sê, ok, ek sê man, soos dit alles, maar my hart is ver van hom af, en om dan vir jyre te sê, jyre, ek sê nie goed, ek noem hulle by die naam, ek en jyre, ek het nie my man nodig vir my, vir my te doen, nie net ek en jyre, dis ek en hy, om hom te sê en te sê jyre, hierdie goeds uit. Hierdie oud denke, hierdie verkeerde denke, veel of wat. Ek sê nou dag van Annelie, ek het een kostbare, kostbare vriendin, een vroukie nie. Man, sy is die goedheid self, daar is nie nog iemand soos sy nie. Rechtig, sy is altyd so. Sy is so goed vir my, want sy bly nie so. Sy word nie baie kwaad nie, sy word nie baie bly nie, maar sy is so. Sy is so solid. Hier, dan kan het my so irriteer, hoe sol het sy het is, dat ek eindke keer my harte ding begin koester na, soms hoe so afjak gee. Ja, ek praat met julle vandag, ons is ons nou oopteer na mekaar. En ek sê van julle, die jere wees my hierdie ding, sê jou van die goede jere vanuit al, wat is jou gesintheid ten hierdie vroukie? Wat is in jou hart, ten hierdie persoon? Ek sê jere, Ie sien my met hierdie vrou dageliks in my leven, waar het vir ons net makliker maak. En ek koester negativiteit in oran. Vleeslikheid. Hm? Dis vleeslikheid. Ek koester vleeslikheid in oran. Iet al vir my gegever is sien, wat wantere ek al. Ontvang ek al as sien uit Godse hartheid en toe ek vir die Heere sit, en hy kom, en ek kan hierdie goed uithaal, en ek, kom ek aan die einde van hynda, van ek, aan die einde van selfrechtverging, verweider die baan, uit jou tent uit, hierdie, is jou tent, wanneer jy die baan uithaal, kan jy salving beleef soos nog nooit nie. ek sê vir Jan hoe kan ek so stupid wees hoe kan ek hierdie kosbaarheid van eenheid met die vader verruil vir a baan vir a ek, wees ons mense En as ek sê, ek is dan sê ek nie, luister, jy is die kroon van die skeping, maar die vleeslike ek, henda, staan terug, dat God sy geest kan vloe. Besef jy, as ons hierin gaan leef, denk jou vir oomlik in, soos hier leef, van hier af leef. Hoe gaan jy tegen enige iemand niet sê? Hoe gaan jy negatieve goed bedinkt? ten oor enige mens, al doen so'n ou stupid goed. Hoe gaan jy? Hoe gaan jy kan haat as jy hier is? Hoe gaan jy wrokke as jy hier is? Ga nie, kan nie. Ons gaan nie veg, oor, wat is ons daai dag gesê, Johan, groenstoel, bruinstoel, blauwstoel, swaardstoel, ons gaan nie vech oor goed wat die punte tel die mense. As ons nou na die was en ons geval, wat het nou saak gemaakt op wat jy gesit het? As ons in die was in ons het geval, prijs die Heer ons het nie. Besef jy, ga nie eers die grootste wrok wat jy teen enige iemand het, of die reg wat jy vir jouself toe eien, om mense af te jak, of om moet mense negatief te wees, of om vir jouself in verwerpingspapierkie toe te draai, niks van dit tel nie. Wanneer ons hierdie beleef, en ons is hierdie dan nie, kom ons wees op pad. As ons hierdie beleef, gaan niks anders saak maken sy nie. Weet jy dat dit net oor hom gaan, en nie meer oor my of oor jou nie. Ga net oor hom. Kom ons wees gezond, grijp dit, dageliks. Die Heere vraat vir ons dageliks, wil jy gezond wees? Wees gezond. Jy kan net gee, ek en jy kan net gee wat ons het. Ons kan net een verskil maak vir die koninkryk as ons die verskil binnen ons het. God het een begeerde om sy heerlijkheid te laat manifesteer. Dit is sy begeerde. Hy, hy sê soos die water die seebodem oordek, so sal my heerlijkheid hier die aarde oordek. Doorwee gaan God sy heerlijkheid manifesteer dier my en jou ek en jy is sy hand en voete hy het nie ander hand en voete hier nie dis ek en jy ons is sy ambassadeurs ons verteen woordig hom op aarde dis nie veronderstel om 'n werk te wees en n strijd te wees nie mense dis veronderstel om net in hom te wees En wanneer ons in hom is, sal die vrug van ons lewe sy heerlijkheid manifesteer. Dis sy hart. En weet jy wat? Dan lewe ons lig. Dan gaan ons vry lewe. En lig lewe. Kan jy denk, s'y geen energie per dag moors op grudjes en goed wat jy teen mense het, en die ene dit gesê, en die is lelik, en die ene groet my nie, en die rene doe dit vir my nie as jy dit versnij in jou lewe, vir jou vraag vraag, as jy jou kinders, vrouwens, jou kinders, jou man, die huis waarom jy bly, die kar waarom jy, jy ry, al hierdie goed, as jy die goed van jou wegvat, manne, as jy jou werk, jou portofilia, hoe mense jou sien, die posiesie wat jy beklee, as jy al die goed vat, en skuif het vir oomlik net van jou weg. Wie is jy? Wie is jy? As niks van hy goed aan jou is. Niemand weet daai ding wat hulle sê, my voortstel, wat ek stel die mense my so voor. Hoor hy, dis Jan Brandse vrou, nou gaan hulle aan. dan sê ek, um, my naam is Henda. As jy niks het wat aan jou geklee word nie, En is net jy wat soe staan. Net jou. Net jy wat soe voor jyre staan. Wie is jy? Het jy vrede binnen jou? Kan jy sê, jyre, ek is geskept na jy beeld en jy gelijkenis. Het my lief, nes ek is. Ek hoef niks om my te hee, om te wees nie. Ek kan wees, omdat jy is. Dis ons eindag. Kom ons bid saam. Vader, hier is een mond vol. Maar jyre, ons begeerd is jy. Jyre, daar is niemand soos jy nie. Jyre, ons kan veroogend voor die baie geniet met 'n hart wat uitverkoop is. Waarom ons net kan uitroep jyre, ek wil aan die einde kom van myself. Ek wil klaarmaak met alle self rechtverig maak, ek wil klaar maak met die verdieriging van my posiesie en wie ek is. Ek wil aan die einde kom van hende. Vader, daar is niemand soos enie. Heere, ons kan net uitroep buiten, u het ons niks en is ons niks. Heere, dier grond ons harte, Toets ons harte en kyk of daar in ons harte een verkeerde bad is. Een baan is wat ons koester. Een baan is wat ons soveel jare dag saamdraan wat ons nooit meer klaargemaak het nie. Vader, ons gaan nie meer val vir die leen van die vijand nie. Heere, ons geloo en ons vat die rechtvaardig maak waarmee u ons rechtvaardig verklaar het. Heere, dat ons ten volle oortuig sal wees van ons waarde vir u. En Heere, wanneer ons dit besef, sal ons allemaal om ons met die selwe waarde hanteer. Vader, ek weet in my hart dat u hierdie gemeente geroep het vir die schema. Heere, ons vleeslikheid hou terug dit wat hy wil manifesteer hier. Daarom verklaar ons ons, ons totale afhankelijkheid as gemeente aan nie. En Heilige Geest, dankie dat hy kom om ons te oortuig. Dat daar geen aantlag is, geen skuld bevinding is nie. Want Heere, hy het ons vry gespreek, het ons vry gekoop, so ons ons aangezicht na jy toe kan ophef, dat ons met ontbloote harte voor jy kan staan, want jy glimlach oor ons leven, jy het ons onwrikbaar lief, jyre, net soos ons is. Dank jy dat ons kan klaamak met al ons vleesbogings en ons vleesekheid, en dat ons arms kan oopmaak en net omarm dit wat jy vir ons gedoen het. Dankie Jezus vir die volkome offer, en dat ons niks kan wegvat, niks kan bijsit nie, maar dat ons ons knie kan buig voor hier koning van die konings. Jere, die hart vir ons is om te huppelsus kallers uit te stal, een lied in ons hart, een wip in ons stap, omdat ons weet dat hy ons liefheid, en jyre, hy koester hier die kostbare toekomst vir elkeen van ons. Jyre, ons kom in hier die ochend, en ons skap al hier die in ons levens af, wat ons ons so mee gebind het. alle gewichte om ons voete wat ons saamsleep, jy ons maak kla hiermee, en ons wandel in jy. Jy ons wil niks anders sien as jy nie, wanneer ons praat, dat het wees ons woorde van jy. Wanneer ons luister, dat het jy inspraak is. Jy en wanneer ons praat oor mense, dat het jy hardloop sal wees. Dankie dat jy ons eerste lief gehad het, dat jy in elkeen van ons een werk begin het, wat jy volleindig. Vader, en ons is opgewonde om in hierdie gemeente jy tasbaar te ervaar, te ervaar hoe jy ons vastdrukt in die woors, dat ons jy liefde sal beleef in elke facet van ons asemal. Heere, dankie, dat ons weet, Heere. Hierdie pad, is een pad van oorwinning. Daar is nie ander uitkomst, Heere, want hy het ons meer as oorwinnaars gemaak. Ons gryp jy aan. Dankie, Vader, dat ons in ons kan sterf van ons eie vermoe, dat ons nie meer hoef te wees sê, as ek iets doen, sal Ief my iets doen nie, nie jyre. Omdat Ie alles gedoen het, afgehandel het, kan ek nou net wees, wie Ie my gemaakt het. Ons bid het in die wonderlijke naam, van Jesus Christus ons Verloser. Amen.